Atë falenderojmë për ai falë dhe udhëzim, kërkojmë salavat dhe selam për përshëndetjet më të mira të pandërprerë më të plota mbi pejgamberin ton të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shoqëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderojmë se do të vazhdojmë në ciklin që kemi hapur ditëve të shtuna, ku jemi duke fol për dhëprat e zemrës, për punët e zemrës, adhurimet e branschme. Allahu subhanehu e tjara ka kryuar njëri ju në dyshë, në të jashtme dhe në të mërënçme. Dhe ka thamë për nga beri ju në sallallahu a.s. Allahu nuk i shikon pa mje të jashtme të juaja, e asë trupat të juaj, për Allahu i shikon zemrat dhe veprat të juaja. Andaj besimtari duhet të angazhohet me tër zelën e ti që të përmison të mërënçme të, të mërënçme e vetë. Ma dje nuk ka ndë një telashe, dë një problem, dë një kriz e njësht besimtarit si individ dhe e besimtarëve si shëqëri vetëm se problemi o jo është të, të brëndshmën jo në të jashmën andaj si kur të ishin të pas tërta të brëndshmën tona dhe të reguloheshin edhe të të jashmën tona si kur që ka thamë për nga mberi kur të regulohet zemra regulohet i tërë trupi dhe kur prishet zemra prishet i tërë trupi andaj besimtari duhet të jep nga koha e vetë shumë të brëndshmës e vetë nga sa allahu q Në këtë natshka jetojmë me njerëz dhe raporte ndërnjerëzore, ne i vlerësojmë realisht tëmbrënshmëtinë e njerëzve. Dhe ne kur e vlerësojmë dikancë njëri të mirë, i them çfar? Ai them dikujt trup mirë, kur e vlerësojmë? Jo, çka themi? Zemër mirë. I them i bujar, i them i fisnik, i them i gjymert, e kështu me radhë. Kto kët janë vepra tëmbrënshme. A ndonjëriu vlerësohet edhe në raporte ndërnjerëzore me tëmbrënsmën e vet. Të Elhamdullillah subhanahu Subhanahu wa tjala Përmendëm veprën e parë Sinceritetin, ikhlasin Ajo e cila është e, Vepra e bërë Vetëm për rizalëk të Allahu Subhanahu wa tjala Dhe vepra e dy që e morëm E që jemi endi duke folë për ta është jekini, bindja Bindja në Allahu Subhanahu wa tjala Përmendëm definicionët të bindjes Shkallët të bindjes Dhe përmendëm rëndësin dhe Peshën që e ka bindja në fenë e Zotit subhanahu ve teala. Dhe për manden e sërancia e bindjes, theksohet në vetë hyrjen në islam. Vetë shahadeti la ilaha illa allah muhammedur rasulullah nuk pranohet nëse njeriu nuk e thot me bindje. Andaj se dikush thot e shahdu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammedan rasulullah pa bindje, ajo sikur mos pasur paslan ata. Andaj Allahu xhela xhelalu kur i ka përshkruar munafikat në Kur'an, si i ka përshkruar I ka përshkuar jetë të ratë dedun Ata janë në hamendje A ka akirat, apo s'ka akirat O shtë i dërguar i Allahot apo nuk është i dërguar i Allahot Dhe kjo hamendje i ka bërë ata, i ka bërë në azab Ndu një para, para akireti Përmendëm, peshen që ka, rëndësin që ka E sot dhe t'lasim e lejnë Allahot të pare kjo dhe tjara Qikur që falem të sinceriteti Si ta të stojmë bindjën të na Si me ditë na a kena bindja apo jo qase përmendëm se shumë pranë njerëzve i ngatrojnë xherat. Për shembull, përmendëm se bindja përdoret në në çështje të vërteta. Ndërsa nëse njeriu bindet në diçka të gabuar, si thuhet këtu në xherat, mashtrim. Ka mundsi për shembull dikush mu bind se sot për shembull është e han. Po kjo gabim. Ai dikush sot vone nuk un çshtoj e dije. Ti e di çshtoj po keu mashtrim. A nëse dikush ka bindje se sot sot është shton që sa so i thoin Bindje Andaj, kur ti ki sigurin në të vërtetat Këso i thonjë bindje Kur ki ti sigurin të pa vërtetat Këso i thonjë mashtrim E atërësimi i dalua Dutë me bëtë test Si kur që ti kur shkonde doktorje Teston vete Ti munisht me thonë s'kam kur gjo Si kur që e dini njerëzit Kur ishte puna e koronës Si që ti i përsta të i me thonë Unë s'kam kur gjo Ama testi O di shka tjetër Andaj Allah u gjelolla ka bërë për gjdo se në test Alamejte A je, apo nuk je? Sigur që kanë dhënë dietar të muslimanëve, imani nuk ka me llafe. Imani nuk ka me fjalë. Imani ja me punë, imani ja me vepra. Do të më jadhëshmu Zoti Xhelo Gjell Xhela se un jam besimtar. Por ndryshe me llafe, që u dhënë llafe, njëri çka smuret më thon? Njeri me llafe thotë se jam Zot, sikur si faraoni ka thonë, "Ana rabbukumul a'la." Un jam Zoti juve. Ai ka thonë, "Kjo është llaf." Mirpo, a u përdnimë? Jo nuk është, ngase me të vërtetave dhe të pavërtetave çfarë janë faktet faktet e përcaktojnë një të vërtetë dhe një të pavërtetë e si e testojmë ne bindjen ton si mund ta vendosim një test, një diagnoze, a jemi të bindshëm në Allahun xhel Gjell xelalu apo nuk jemi do të shohim çfarë kanë përmenditur arritë e muslimanëve e para që duhet ta para ta pa, dim në çështjen e bindjes është se <clears throat> për askën përgjysë nuk mund të garantojmë se ka bindje, sikur të sinqeriteti Nuk mund garantojmë se qëki njeri ka shumë bingje në Allahun Gjellë Gjellalu Apo nuk ka bingje në Allahun Gjellë Gjellalu Mirë përflasim me ajo që kana shfaqit për ishenjave Dërsa të vërtetet absolute i din vetëm Zotë i madhë subhanehu Subhanehu e tjara Andaj gjdo zemër dhe të gjitha zemërat Rëtullohën në mes bingjes dhe lëkundjes dhe mëzbesimit Pra ka bingje dhe kjo bingje ka shkallë Pas të i mënët mëra posht të hamendja Pas të i mënët mëra runa Zot kretë komplet me dojtë prej besimit Allahun arruj Andaj besimtari duhet me lutë Allahun gjellë gjellalu Që Zot i midhon bindje Si kur që ta Ibrahimi a.s. Erini kejfe tuhi il meuta O Zot, kalëzom qysh në gjallën vdeknit Pse ka lip qysh në gjallën vdeknit I tha Allahun gjellalu allem tuk min Po ti besimtarje As ki besu Tha po po po dume mu që të su zemra po dume më rime një nivel që mu nuk kanë dyshim farën në atë në aspektin e synit, jo në aspektin e e zemrës andaj si testohet bindja kemi disa prej formave dhe disa prej fushave e para fush e cila testohet në ta bindja është e, raporti i njëriut me pendimin raporti njëriut me pendimin sa më shumë Kjo regullë, rëzimeja, do të shërën e se qëfarë është përqëllim Sa më shumë që njëriju Pendohët të zoti i vetë Prej gjunahëve Ashë më i binë shëmësh në Allahun Gjellë Gjellë Sa më pak pendim Sa më pak istighfar Argumenton se ajë Nuk ka bindje në Allahun Gjellë Gjellë E do të shpjegojna me Me fjallë Ibn të i bënkaj me gjëzirët e tje prej Djetarve Andaj pozitë e parë Që nështë do me e testu e Vëtë vetën të anë, a je i binë që më në Allahu Gjelajo Të stoja me istikëfarin Të stoja me pendimi, me këthimin prej gjunaheve Të Allahu Subhanehu Subhanehu e tjala Në bazë njeri u gjina qarë Innehu kane dhalumen gjehula Thotë Allahu Gjelajo për insanin njeri unë Thotë njeri unë në bazë është dhalum gjehul Zullum qarë dhe ignorant Zullum qarë dhe ignorant Dhe nëse bashkohë të dikushë Dyt këtia që janë mat këtia të mundshme janë zullumi dhe injoranca. Para më tepër njëri për shembull është edhe zullumçar dhe injorant. Çfarë i bije kjo? Për shembull është zullumçar ban keq dhe kur ti dush mos ban keq as ti. Do të ndoshta do të bëo mirë. Ai el mbled dyt këtia të më, më të loja. Andaj thotë i ban ka imel xhozia, ka ardhej Allahu xhamel largu injorantin dhe ka ardhej Allahu xhamel largue zullumin. Pse? Sepse çdo se ditë atë shtin njeriu në zjat. Andaj Allahu gjelala në, në gjuhën e lukmanit arejë salatës selam Në ka të reguar në surën lukman Se padrecësia më madhe që badë në dunja cilë është shirku Inë në shirkele dhulmun adhim Shirku është zulumi më i madhë Shirku është zulumi më i madhë Andaj testi parësh me pendimin Thëdë Allahu gjelala huja a juhelle dhine amenu Tubu ila Allahi të ubeten në suha Ojt sas keni besuar, pendohuni te Allahu me pendim te sinqet. Dhe vini ne vëzë këtu thirrja bot për besimtarët. Por njerëzit që janë në iman, në rena, janë në islam, janë në bamirsi, janë në vepra të mira. Allah i thirr këto njerëz. Pendohuni, thot me pendim te sinqet. Kjo vëzhgja do të di se i bien e kemi shqepuar më harrit. Kjo sigurisht më thirr ti për shkakun shkoll, nxanca të më të mirë, çka i ka shkolla. Keç ka janë me me notat të shkëlqyera. Edhe më u than Është mësoni më shumëti. Ajo urun më shumë se keni më pas pyetjet rana. Tash zakonisht nje diçka thonë, po atë kallzoi atë në çka s'mësoin, në të mësoin, jo never. Jo, sepse shpresat atësh që s'kamsoin. Andaj Allahu Xhelalu i thirr për pendim me pendim të sinqertë besimtarëve, pse se pikë këtyre pritet të më penduo. Ai që i nuk e njeh Zotin e vërtet, çka ka më pendu? Ku ka më pendu? Ai nuk e din çka është pendimi. Andaj gjëja e parë, të së kanë ndonjëtarët e testojnë njerëzit Bindje në vetë E testojnë me, me te uve Si bëhet kjo? Këndan djetarët Kjo nga se Njeri ju Nëse është i sinqirt Me Allahun gjeloale dhe është me bindje Atere pa tjetër e ka Që të pëndohet për i gabime vetë veta Dërko që gabime ka si cili njeri Ashma i pënduar Ashma i vedishën për gjunahat Dhe ashma i bindur Sa të gjunahat kanë pasoja Po çemojna çdo çdojani pe neve ka xhunare. Dallimi jon raport me binjën si është, i bindurit e Zotit pendohet shpejt. Pse pendohet? Sepse di se, se këto janë shumë kësia. Dorse ai i cili si ka binjën e Allahut xheralla i lën xhunat ashtu, ai se skollide. Çi kjo ai se skollide, kur ti spendohesh, kur ti banis istighfar, kjo argumenton se ti s'e di çka të jein për kët xhunat. Kjo nuk e timë dit, por çemojm pengambere ali sallallahu selam ka voni çinar në istighfar. Ni çinar di qba Istiqfar Esta këfirullah Vë etubu i lej Esta këfirullah Vë etubu i lej Dhe kjo dua Pi cilit njërën i cilis ka po gjuna Për shvera syje Për shakë se e ka ditë Sa, sa haqë të matë Ka të Allah U të pare kjo e tjara Për nga mele Ali Salat Qëka e. E. e ka po atë Për qëmu muqunë atën Mullut Tanë natën Qëka e ban njërën Vërëzën muqunë atën Mullut muqun e. e ban bindja Andaj Aisha radiallahu anha Thotune disa erë në nanatës Flensha u qoisha Dërko që pengam sam, nuk lëvistën nga namazin Deri sa një dit për ditit Ka dhanë mjafse e, e mytë e vetën E mytë e vetën në këtë adurim Mirë po kjo vëzë për qëfar për Përshka këse ka pas bingët e madhët Allahu gjillu ala Andaj ka thënë Allahu te bare kjo e tëra Fa abud rabba ke hatta E ti e ke li ekin Aduroje zotin tan Deri sa të ven e bindja E bindja dhe zinë kët A në njëri vëzët që bindë në gjunaat të veta Njëri cili bindë se ka medal për parazotit Gjelle gjelalu Njëri cili dinë se me sti edhe Allaho Cik i dostat Cikur që na përshemën këtë një vëzën Mashtromi se kemi dostat, kemi uh, akraba Kemi miqasi, kemi shoshri Dhe njëri kalon në atmosferat të ndryshme Dhe i ka përcen sikletët Ama ti kur të dish dhe të bindë Dhe se ti me Allaho në vetë ki medalj Sunos vi dhona ti, ej hajde be, kalzo këtu që unë jam. Ideja ta rsishen që e pat apo, nuk ka. Nuk mundunësh mi thirr ato që të kanë rënë. Do mballa mund kanë rënë. Mum ka dhon se ti je më i miri në botë. Të shun i thirr kërkan. Ka thënë ai Sallallahu selam, mes ti dhe Zotit s'ka përkthyes. As përkthyes nuk ka. Shumë më dhan dikujt, "S'e kuptojë Zot çka i thon?" Haşave ke lë, Allahu gjellai folon njeriu me gjuhën që ai kupton. Dhe këtë gjë që çfarë ban kur njeriu e din Se kam u balavacu me ketë pozicion, me ketë stacion, që shumën me lujtë, përshembu. Kur e dinë se përshembu kam e kalu ure në siratit, e cilja është shumë e hollë, dhe në në ta është gjenemi. O dhe të njerëzitë, përshembu, a e ke pa me sfar për masa, me sfar mekanizma kërdojnë me i pëdikun nalë, gjitha të masa i morim. Që më du të me kalu pik në kulm, pik sa janë anës jetër. I me mobilizohet një komplet një industri por shka me projekt por shemull di diçka e cila është e rrezikshme. Po para mallë zë njeriu, njeru shit me kamës hin xhanëm. Dhe kit toza Kuledin. Kuledin për shembull njeriu se ka me ka me in var. Ka me in var. Edhe kam u mor llogari dhe asati ka me ne vet. Bëj dia se ky ka me in var dhe kam u mor llogari. Çfarë e bën Zot? E ban që të pendohesh, çfarë? Të bani istighfar, çfarë? Allahu Djellwala e thoi jo, o Zot më fal. Andaj pengamberi johën sallallare i sellem Thot e nësibni malik radiallahu an Lutjen mas shumë të që e kam dëgju Për pengamberi sallallare i sellem Duk e eba cila ka qenë dhe zët Allahumme ja mukalli belkulub Thë bit kalbi aladinik O ti cili rëtullon zemrat nba ma zemrën Në temën fejën tane Dhe zëtë i gjenë njëzit valaj një vetë Se ban këtë doa Një vetë i ka përcen pa eba që këtë doa I ka përcen dikujna Ramazan Në Ramazan Allah, E i kujtot, po Zotë i ma duhet me majt mu Se ki adip se e ka problemin Se ki kujtot që i vetë rrit Dhe ti i gjej njerëzit në, në format të ndryshme Dojnë me kadu që e unë imanin vetë e majt Ani Allah ish për Elhamdulillah Ama une qka Kretë cilët rreth egos Dhe zë në frimë së në mona po Zotë A mujna imanin me majt Thot i bënkaj jim e lgjozije Nëse donë me e dit Se sa i ran imani Dhe se këta veç Allahu e ma Kshirë e refuzimin e tokës dhe qillës dhe kodrave Për me majt Allah u gjithë dhët në jadha amanetin Qillës, tokës, kodrave Jo, se dojë Së mujna me majtë thë E majtë i insani Andaj thët i përkaj me gjëzi A i qka eman qillën, jaman imani njerit Andaj neve qka në ametet me lut Jarab, mamaj në imani Thët e nësip një melik Përëndër, pengamër për i Allah o të kanë E ka ditë që zotë i ka me rujtë ata Se o pengamër Sepse rujtje e pengamerit është rujtje e fjallës Allahu Dhe Allahu nuk e lem fjallën e vetë Me gjitha ta ka thonë shpesh O Allah rruma zemë në temë Sepse zemë rrëtulloh Sot e do një njeri nese nuk e do Rruna zot Sot kini mendim nese nuk e ki Sot kini qëndrem nese nuk e ki Sot kini e gjendje i manore klart Pasaj nese nuk e ki E kështu me ratë Aneve simtari është i detiruar Që vazhdimisht kthehet te Allahu, vazhdimisht pendohet për gjunaverëve, vazhdimisht andin veten, <coughs> fukara përpara Zotit xhellal xhelalul dhe vazhdimisht ta lut Allahun që ta mbajë në iman, sidomos në kohën tonë ku rezistenca me gjunaverova është shumë e fuxishme. Do të thonë sot na sa doan të bëva Allah vetëm ouvir vetë pi telefonit. Ata s'kan pas telefon që ta lutje kanë bë. Prandaj na sa do të lut Allahun pi telefonit. A e di <opasti> sa <op haram në vëzën në këpërcej në përsi A e di sa haram në këpërcej në përsi Vecë zotë i ma dhe di Se <Vietnamese> sa haram i këshirën në vëzën në mesi Dërsa Allahu gjela idhërot me atë gjunahe Dhe ka mundësje e malkon njërin E malkon Sikur që Allahu gjela i ka malkuar Jehudit për gjunahe Kanë ba gjunahe dhe i ka malkuar Allah i ka malkuar Allahu në lusim që Allahu në runga malkimi i ti Andaj besimtari vëzër Duhet të stonë vetë vetën Me që fatë? Me të ube Sa pëndosh të Allahu subhanahu Subhanahu uh, wa Dhe njëzë vëzën e të ube janë Laraman Dhe djetarë kam përmen kategoritë të ndryshme Dikush vëzët pëndohë të Allahu gjelona me, me kujtimin e partë zotit Vëzë mishku Shpetë mishku minja të zotit Stakfirullah, stakfirullah Haki Allahu të shëtëmi madhë Dhe fillon e banistik fatë Dikush dhët meni një një dërsë Plot, e mu menu A ka me venaj gjuna dikun Kue dija e këm shqyt e notës dikun aj gjuna Dikur, dë një harë Pse shumë rane ka me e kujtu gjuna i në vetë Ka njerëzik shto t'til Që nuk e pranojnë që i kanë gjuna Ose e pranojnë mënyrët përgjithshme A me jonë mënyrët detalj Që Për shemul, po, de, po, no, po, po, më që gjuna, i vjetë përgjithshme Po shemol, thot po dhe, po në kejt e nga gjuna qa Po kejt e dinë me që nga gjuna, ti a i e Kjo e lafi përgj Tia e një vetën që dush me bo i stihfar Pra e konkretizon gjunaajn Allahu gjelola në të regon neve për Ademin a.s. Se kërë ka anger payment Ska thonë Po insani ka na i kryu në që së me bo gjuna jo. Ka thonë rabbena dhalemna enfusena Ka thonë o Zotë i banë më zhullonbet vetës Fa i lem të këfillëna vë të rhamna Le ne ku në nëmi nëmi në lëkhasirin O Zotë nëse s'na fal Dhe s'na më shiron Në kena me hu Këna më dështu, kena më kena më shkatrrua. Andaj besimtarët e zonë në vazdimsi duhet çë të pendohet te Allahu te Bareke, te Bareke o Teala. Dhe ka njerëz edhe që duhet mi morr me të përgdhelme për më u pendua. Pra, Por duhet më përgdhelme, përgdhelë kadale derisa ta bishë xhamia. E më fund, ulla, pendohet se ki xunat te Zoti xhelalul. Gjell Por njerëzit janë laraman në në tobe. Andaj më i shpejtin tobe, i cili ka qenë me Zot pejgamberi Sallallahu aleyhi dhe sallam. Dhe Ebu Bekr Siddiku, më zë shiko. Ebu Bekr Siddiku është njëri më i mirë pas pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam. Ebu Bekr Siddiku Abdullah Ibni Abi Quhafah. Kët njëri është përmendur në Kur'an. Këtë njeri e ka dashur pejgamberi më shumë dipi krejtve. Këtë njeri e ka dashur pejgamberi alayhi sallallahu selam, që nuk e ka krahasuar me asnjëri. Për të vetëm njëri ka dhënë më së praktiknisht këtë njeri, më së mos gavoj gurkush me nguc. Por çast dashni ka pas ndajti sallallahu alajhi wasallam. Dhe një ditë për ditëve i thotë për nga meri tali i salat e sëram e bubekri Thotja Rasulullah më nësoma një doat lutna Pra sikur lutja ka qenë, sikur kërkesa ka qenë për një lutje madveqan Dhe shumë është interesantë se për nga meri sëram Zakonishtë kër e, e, e pret tash e bubekri ka lip lutja A mu është me maramenu a i gjitha të vejë pra i ka të mira Si së në mërinë kur ku isha ty I ka thotë për nga samë nësoma një lutje Nësoma një lutje e cila lutje pra do tjetë pak ma, e veçan të jetë pak më e veçantë muafruar te Allahu te barekehu te ala. Dietar kanë komentuar kët lutje, ka thënë kjo lutje është në përgjithësi në kodonin tekst të veçantë. Në kodonin tekst të veçantë. Dietar kanë komente ndryshme pse ja ka dhënë kët dua. Pse ç'kjo është dua e cilat e afroan masulit Allahu te ala. Çfar dua e ka thënë? Ka thënë Abu Bekër thoi kështu. Realisht kur thoshtash, a Abu Bekër çfarë janë ka thënë? Mu paskon muhe që janë mune pëllot gjuna e në regu Po Ebu Bekri bëja be njëri madhë Kjo dhe argumenton se si për para zotit Ajo vlerash ka ja ka me neve Pra neve, në raport me neve Ajo shko muave që ajo maj madhi Por ajo ka lip, ma jep një doa me zotin tabaj, për zot, të, të zotit të drejtoj E kur vjene raporti Allah, Ebu Bekri Të minjarë është raporti rob Dhe shkë ka thonë për një kam shra Kull, thuaj Inni Ka thënë, o Allah, thua që shtu, o, o Ebu Bekër, o Allah, unë e i kumbar zullum vë dhejtës shumë Me gjunae Ta shkujta ti thënë dhe zërë, Ebu Bekërit O Ebu Bekër, thuj, o Allah, unë e i kumbar zullum vë dhejtës shumë A dhe zërë, meditota është përshimullë, qëka e kanë zhitë për nga mëse me Bu Bekërin A përdo një lutit veçanë po Thuj Allah e që i kumbar zullum Thuj Allah e që në kam shumë, shumë gjunae Por kuina pi thot mad dashmitatina, që kanë transmetime të vëra se Abu Bakr Siddiku i kem vërmen, kur kemi folur për, për historinë e tij, që s'ka ndar për kërkan tjetër. Por vetë për Abu Bakr Siddiqun. E ka përmendën Allahu në surën Tawba. Tanë i dytit, i, i, dyti, i cili ka shusur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ka sendëon sam aj dhe aj. Dyti, vet i dytit, me Abu Bakr Siddiqun. Me gjithatash e ka thënë, thuaj o Abu Bakër, o Allah i kumboz ullumve drejtës shumë. Dhe gjunahot nuk i falë asë kush përveçteje Mi falë gjunahot e mija me një falje prej anës tane Ma jep një falje prej anës, prej anës tane Dhe vëzër kjo nëse e shikon Dhe Shekhu Lissamut e mija, rahimehullah E ka një e, shpjegim të veçan në këtë kët hadith Tërësia e, e këti shpjegime është se Për nga mësëm e ka këti në bazë A dhe do Shekhu Lissamut e mija, rahimehullah Dhe do Shekhu Lissamut e mija, rahimehullah Përsosmëria e njeriu është në pendim. Edhe një herë. Përsosmëria e njeriu është në pendim. A do më përços? Me çka më përços? Njëri përson, njëri i thot, pa papostare, kurkusi, a t'i do të thot papas diçka der kurkusie. Thotë she i kusavam dhe mie, përsosmëria e njeriu është në pendim. Sa më shumë që pendosh te Allahu xhelalu, ças më i penduar, çashmë i graduar dhe i larçuar jetë Allahu te bareke te bareke we teala. Gjithashtu loja e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem kur e ka përshkruar insanin, çfarë ka thënë? Ka thënë të gjithë bita e ademit janë gjunaçor. Të gjithë bita e ademit janë gjunaçor. Për kjo baza, ketina kabimtar, ketina Eta ketë na gabimtar, ketë na gjunaçor. Etash pikëtendve ketë gjunaçorve, kanë ujna me hek wa khairul qatta'ina at-tawabun. Et Etash pikëtendti në gjunaçorve Mat mirë për çtë në çfarë që janë, ata s't pendohen. Pra me çka të thonë zotbindja me me me pendim. Gjithashtu sa i musliman ka ardhur nga Bejgamedi sallallahu alejhi dhe sellem, se ka thënë alaihi salatu sallam, nëse ju ush kishi bó gjunoa, eh, Allahu ju shkatron. Pranova zot tash. Vini re që andaj ka shumë riadi problematike në në shpjegim këtij hadith, sepse shikosh ka thotë pejgamberi sallam, nëse zbani gjunoai ju shkatron tash. A mush do fanamenu, eh, mi thon diku na në kështu. Nëse sa than çket gotën, ka me ta thënë grije. A du të me thi, a du të me thi Shëriat në përgjësi Shka thot, mësë ban gjuna Para nuk i adith shka thot Ka thot, tho, ali i salat dhe selam Nëse së kishë i ban gjunae, pra nëse së kishë i ban shkatrime Ju shkatran Allah A të i bënkajmi lëgjësi e thot Kjo adith Për është në kuptimin kaderik Qka i bje kaderik Pra Allah u gjitha do me thon Ju kam griju me bo gjunae Su muni ju mësë me bo gjunae Por skalaga griu ka thanallahu sallallahu alaihi wasalam i perme prun e pastaj nje popull që gabon dhe bën istighfar. Po s'është mundu as njeriu të mos bëj junah. S'është mundu njeriu të mos bëj junah. Por cili është qëllimi i këtij junahit? Allahu Jellal Jela ka bë qadar biritade me junahin që ta nxjere për i teubën. Çe ta nxjere për i teubën. A do të ta gjim farmën e bazë të fjalëllahu Jellala, wa id qala rabbuka lë malajkat in jajin në tokë xalifa kur allah ju lë malajkat dhe unë krijoj tokë në më këmbës çka thonë malajkat allah çka duhet kë njëri kë njëri ka në pijoket djokin ka me derv ka me bopë sa doriko që ne bëjmë adhurim malaj melek vetëm adhurimi bën allah xhelala mirë po çka ju tha allah xhelala unë di as që ju sedhni thotë ban kë ime xhje në shpjegimin e kësaj tersie të ajeteve çka thotë allah xhelala në fundin e kësaj fasë thotë Allah u gjelëleju thame laqeve Po ama unë i kam disa emra Jus i dini ato Se jus kini banë gjunae që me dalën pah Emri jem falës Emri jem pendim pranu Të wab Andaj thot Allah u gjemë fund të njarës Feteleka adem Ademi i murë msim Disa prej fjalve që jamsoj Allahu Fetebe alej Që të pëndohë të zotëi Hu hu rahim. sepse Allah është pëndim pranuës e që kjo pëndim pranuës është emër i Allah të kemi morë e të uab që ki emër nuk është manifestu mbi melache sepse melache s'kamboj gjuna për mi i than dikujna ta fala du t'me than që ka të fala ta ta fala adhëzën se njeri ju e ben punë me Allah kje e njën vetën që Allah s'ka shka mi than të të fali kjo është krimineli mëj madhë bërë Kriminelli ma i madhë në botë cili o dhezër A i njeri cili Mendon se zotisht Kosh kam i falë këtina Unë si kam borë gjallajt kërgjoll Këj njeri cili nuk e një në vetën Borëzlin dhe Allahu gjellë në gjellalu uh, Këj njeri është ma i postëri në botë Andaj qafiri është që ujtë qafiri Biksaj sa e mbullar haken Allahut Subhane hu e tjera A i ka hak e tha të si kam hak A i ka hak me adhuru e nuk e adhura A dhezër testi i parë Që e b Këshyre një vetë vetën tane Qatë shë ma shumë që dvenë mu pëndu të Allahu Mu këthi të Allahu E njën vetën që Shumë borzli jam të Allahu gjellohala A shë ma shumë ki i bindje të Allahu Subhanehu Subhanehu e tjara Kjo dhe zër e para E dyta dhe zër është zona dhe pika dhe stacioni i musibeteve I fatkecive pra E para është veprimtaria jote dhe pendimi Veprimtaria e lik dhe pendimi Që kanë bëjnë me insani Por njeriu nuk është i ekspozuar vetëm para gabimeve të vetë, ose i ekspozuar edhe para fatkeçive jashtë kudretit të vet. Dhe ato janë musibete zot e godet Allahu xhël xelaluhu, njeriu jashtë mundësive të veta. Si për shembull, sikur për shembull, sëmundjet e ndryshme, fatkeçit natyrore të ndryshme, ëh, shkatërimet e ndryshme të zot i ban Allahu xhël xelalu, errat e fuqishme zot shkatrojnë. Shive, shite mdoj, rufet të mdoja, shtrëngatat të mdoja, të cilat ishlonë Allahu gjelalu për t'i sprovua, vdeket të ndryshme, musibetet në përgjësi, sprovat në përgjësi. A tërre, në, në këtë ras, testohet bindja njëriut. Kur njëriut, Allahu gjelalu qënë sprova, sepse në ambëlsira edhe në e, knasi kretjan të mirë. A ma kur dhjene sprova, njëzve ju delën pah e më në qmjëve vetë. Adajallahu jalla jalaluhu në Kur'an thotë dhe bëshirë të durueshmit të cilët nëse i ndodh një fatkeqësi thonë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sa Allahu jalla jalaluhu përgozoi besimdorët të cilët kur i godet në fatkeqësi nga Allahu, kur i godet në fatkeqësi nga Allahu jalla jalaluhu, dhe Allahu jalla ka përmend fatkeqësinë, dhe ne ju provojmë me diçka nga frika dhe uria dhe humbje nga pasuritë dhe shpirtra dhe fruta dhe bëshirë të durueshmit. Ne do të ju shtrovojmë juve me frikë. Me frikë. Allahu te Kurani është paraqit siguria si sandi më i lartë. Kolegë Abu Dhaw od Ibrahim alayhis salam dhe, dhe këtu është paraqit si musibeti më i madh frika. Apo, "Wa lanabluwanna kum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i" dhe uri, skambje. "Wal-ju'u wa naqsi min al-amwali wal-anfus" dhe marrje mangsim të pasurive, fryteve, të mbjellurave dhe të korreve dhe nepsere. Vdekja vetëndrushme. Sot Allahu xhel xhelalu për gëzoj durimtarët. Kur kur shfaqet durimi, kur shfaqet bindja në atë moment kur njeriu shprovohet me diçka, shprovohet me me diçka. Andaj në sprova, në goditjet e kaderit shprovohet njeriu sa ka bindje. Nëse kënaqet dhe nuk i dhënohet dhe nuk ankohet, atëra argumenton se ka bindje te Allahu xhelalu. Sepse duhet me ditë një sen Se besimtari pika e ka marrë emrin besimtar për shkak të një grumbullit besimeve, çka besime i, mani, billa, i Gjell ka? Peç këtë grumbull besimeve, çelëa, çka ka thënë pejgamberi Alayhissalatu Wassalam kur i ka thënë Jibraelit? Çka është imani? Ka thënë tumine billah, ti besosh Allahun Xhelel Xhelal, pastaj ka numëruar gjashtë shtyllat e imanit. E gjashta e cila, wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Ti besosh Kaderit, të mirët edhe të kërrit. Pra ne e kemi marrë titullin besimtar, pse i besojmë shtyllat e imanit. Mirë, prej shtillave timani cilë a Mi besu kaderit, qësaj goditjes E cilë a shpesher e hithër Kurt goditet Njeri ju me fatkeci, du të me ditë që kjo pja Allah Allah me pas dash e kishnal Mirë, masim ka arpja Allah Kuj du të mi ujithnue Të kuj du të më ankue Shki ku më ankue Du të me ba durim A dhe në loja u e beshë shiris sabirin Dhe përgëzoj durimtarët në, në kësi musibet e shfaqet sprovë uh, sprovë shfaqet bindja e njeriu. Andaj të isha njerëzë lëzër se si ndryshojnë nga gjendja në gjendje, por shkak se uh, në një gjendje nuk i është shfaqë bindja, në gjendjen tjetër i është shfaqë. Për shembull zë njeriu kur i ka këtit punë mirë, dogot dosha për masha Allah, do, do të këna shumë taman. Por nëse Allahu i xhetson me diçka e turbullon me diçka, ata li shfaqe diçka tjetër. Andaj po jemo kur i ka vdek njëri s prej ë uh, Gjova bona bin Omar ibn Mesud sallallahu alaihi dhe ka shku te vorri me kajt. Edhe ka fillu me me shfaqsh domthon pa durim te madh. Por shkaq vdekjes se dialit dhe ka shku pejgamberi sallallahu alaihi dhe i ka than sabr. Se kjo es me kaden Allahu xhinalu xhelalu, do me bosavr. Ai i ka than largoju piktu. Se ti se ki e dhin tenteme. Ama nuk e ka dit se is pejgamberi sallallahu alaihi dhe, dhe pasaj ma voni kan kallzu she çajnjeri se ka fole ka pejgamberi sallallahu alaihi. Allë ka shkumuar shetuaj ka thonja Allahu subhanehu ve te se gumditje e je te kso marr dhe çka i ka thon Ali sallallahu alejhi dhe salam ka than inna mas sabru fi sadmet elula ka than sabri on goditmen e par te normal se mas ni mujve ki mora hatu mas ni mujve te aron ket babontana aron jgadek mas ni vet te aron ket komplet harosh por te goditmen e par os me rancit se njeriu mos me shfash sfat mos bindje po mu bind Allahu xhelo xhelalu andaj goditjet e para ose njeriu e shfash vetem masanera masanera e pranën, pasaj e planon. Pastaj e mund kaderi. Dhe zër, në për shembull, në ato dokumentare të ndryshme tregojnë se problematika më e madhe me smundjet, cila oz, informimi i parë. Allahu shalovu te gjithë të smundur të muslimanëve. Ana lut nga smundjet e të qijë, ya Rabbul Alamin. Mi bëjmë shëmo sprovonjë në edim se so smundja më e keqe që është shfaqur është kancelli. Por çka se ka, s'ka ende ila zyrtar të zbulojë Cili është cikleti i parë i doktorit? Ai mas pesë muive, skopes ka banaj. Çka ka më baur atë? Fillon e ha smundja runa zon. Mir po. Cili është cikleti më ma i madh që shmi kallëzu? Sa momenti i parë që më lëmin, nëse çati nuk destabilizohet, atar kanë më shku ka e mira, doshta me me kuptumir. Amba nëse nuk e marr me të parë me, atë kjo vjen për shembull njerëzit, kur ju vdes dikush, keni pa çka vën thot kush pikallëzon shtash kina. Kur kush pikallëzon babës vet, ose kush pikallëzon anës vet. Se, thohin, kush kazon, se e thonjë kush përkazon që atë lajimin e parë kush përja jepë? Këse në lajimin e parë, vëzën, ka goditje. Andaj, sprovohët njeri ju për t'i dal në shesh bindja. Për t'i dal në shesh bindja. Andaj, të të laju gjelona, besimtar, durimtar, kur sprovohën, që ka thonjë, inna lilla, ne të laju t'jemi. Dhe shkëmën vëzër këtë, këtë shpreje, marrum vaktus se si thot Ibn Qayyim al-Jawziya Allahu e Gjozie, ka fut kreç çështën e imanit që ka dhjet. Inna lillahi, dat Allahu tje. Ro këç kam nga godit, unë mase pari vet vet kët trupi jam, kët është i Allahu xhel xelalu. Ka godit Allahun tash ka krijuar. Dhe njeriu vez kur e din se un jam i Zotit, ai nuk ka krijuar. Ai ban me mua çka doje. Ai ban me mua çka doje. Allahu do shiko. Njerëzit, njerëzit ë uh, kanë Por shemoj gjëna të ndryshme. Imam Muhamedi kur e ka godit shumë në sprovën që ka pasur tek nëpërmend, pastaj u smu shumë para vdekës, dhe ka filluar mu pak me rënkuve. Po sigurisht vetëna ah, ka rënkuve. Edhe ka ardhur njëri prej dietarëve dhe ja ka tregu një hadith se veinga mbi alaihi sallallahu selam ka ndaluar nga rënkesa. Pra ka ndaluar, por nuk është e, e preferuar njeriu mu ankuar me me me shpreh ankesë. Foth Transmetu si Me një herë e ka ndali më Mahmeti rënkesën Me gjithë dhintë është ka e ka posë Me një herë e ka ndali Pse ka e ka dëgju se venga me se më ka tanë Zban më me rënkuve Zban më rënkuve Këte kush i duha nkuve Ski këte kush me rënkuve Me gjithë se kjo ka ndalë dar një darë është vlerë Njëri u ka një herë është I delë prej Prej, prej mundësive dhimta Mirë po njëri u dhe duhet të maksimum që Të mundoh është fushë e madhe Ta një nuk kemi për me e shpigu detale Por për për ta testu vetë vetën Njëri ju testohet në sprova Andaj ka thonë për nga mele alai salatës selam Hadinës ka zetë imam Ahmedi Ka thonë alai salatës selam As një besimtarë mështë në nënqmoje vetë vetën As një besimtarë mështë në nënqmoje vetë vetën I ka në thonë ja rësullë Allah Si e në nënqmoj në besimtarë vetë vetën Që që e nënqmoj vet I, I del karshi një belaje që ka së ne bad Dhe kjo dhezër është njëna prej belaje dhe matë moja në zamanin ton Apo I del belave karshi Më sanena runa zot Besimtarë dhezër du të me dit Se kapi belave që su një man Su një man, ta mori një manin në runa zot Andaj besimtarë dhe me pasë parazishi Nuk du të ekspozon në vetë vetë në diçka që ka ka sunemad sepse vëzhon njerëzit ka transmetuim na Imam Ibn Juzi. Po nidje të ardë të kohën me Muhamedit. Në kohën e Imam Ahmedit, Ahmedit rahimahullahu taala. I cili çatshumuk ka kërnuë nga sa ka lufta mes atyre dietarëve të sunnetit të cilët kanë thënë Kur'ani nuk e krijuam. Kur'ani është fjala e Zotit. Dhe mu'tazilitëve dhe xehmivëve të cilët kanë thënë Kur'ani e krijuam. Dhe pushtetja asaj kohe, pushtetja asaj kohe, çeveria asaj kohe bëhet me palën e ulemave të cilët të thojnë se kur anë e kryu me muni dhe motasimi edhe i testojnë ajo pale e djetarëve mu të zilive të thojnë du është me testu i thojnë kretaris të jetit du është mi morë në pytje kejtë kush do të që stotë si na në burg ka qeni djetarë thotim një gjozi i qili ka ka shkue u ka krenue a ma ndryshma para sprofës dhe pas sprofës shtar ka bo ka thonë kush thotë se kur anë e kryu ajo kefit Dhe ka thënë Shpesher ju ka thënë E ka pas një mushk Ka thënë edhe mushk ka jeme E ditë se kurani nuk ka e kryu Ka dash minun qmu njërzi Lopa jeme Biki jeme ditë që kurani se e kryu Ka njërzi që se di Në rejko, direktor Dhe e kanë morë qeveria Me e testu e iman Kjo edhe pse tu e ka morë qeveria Po Allah e ka testu e Thotib një gjozi Ka kalzu vetë ki hoxha Ka hinë në testë dhe ka dalë Dhe kanë ditë, kush zdel sa të pranu me thanë kur anë e kryum Kush zdel ka pranu Edhe kur ka dalë ke hoxha, kam prit njërësi Së ki ka thanë për jashtë, kur anë i nukoj e kryum A mbreti ka thanë dryshe Edhe kur e kanë po, ka dalë Ta shto ka thanë, që kështë du të me dalë, kështë du të minin mrena Se kështë shpëm pe Edhe kur ka dalë jashtë, ka thanë, e ti pse dole Ti ke thanë dryshe Ka thanë, banëm kufrë dhe dullëm Banum çoku, sot e transmetoni Ibn Xhouzi rahimahullah. Po të banam kufur edhe dolum. Thotim Ibn Xhouzi, kështu është kur njeriu i ekspozohet një belaje, çka s'mund të më bajt. Kështu është një njeriu, kështu është gjendja e këtyre njerëzve, të cilët i janë ekspozuar belas, që s'mundën më e bajt. A do të thotë njeriu, shikoj, shikoj vëllezër, sa mëshirshëm e kanë qenë pejgamberi me sam njeriu. Mos del më edhe ka shi belas ose në ban. Marrni pifejës ka thonë pejgamberi punësh kamojnë mi bajt. Ato që as mundësh mi bajt, sjan si vetë. Vezë, kanë ja njerëz që morin rolet pejgamberëve. Po shumë e bajt. Do më luajtaj rolin e Muhamedit. Te do më luajt, po si? Do më luajt rolin e Sheikhut të Islamut të imis, nuk je. Allahu i vlezëll ka kadere me të cilat i rregullon kadrat e njerëzve, sikur ti kur ai rregullon aparatin. Vendi kush e ka shluar 300, ka dalloj kush e, kush ka pa projektën e vëmi, e kthan te vendi vet. Nalen, nale, s'u dorojnë na këtë. Apo dikush dhëtë, nale nale se nësë më paguj në rrimë që ka që Dhëtë nëzëjeve pak ma teper, jo Në mujna me nëzëj, sa mujna me paguj tatimin Populli thotë, shtrinjën kam, sa e ki, jorganin A në shikazën, në histori ka shumë shemboj Të cilat kanë ekspozu diçka që s'kanë mujtë me e bajt Që s'kanë mujtë me e bajt Ka të smetuj ma muslimi, nga pengamberi sallallahu alai sallam Se ka arni sahabi Të pengamberi alai sallallahu alai sallam në kohën e parë të fillimit të shpalljes dhe i ka thonë atë ku besoj Allah e di çe idei dërgoli Allah çka i ka thonë pejgamberi aleyhis salam o qoni dop shumë me këllëzë i kanë vrarë njerëzit kush ka besuar ka vrarë e buxhelëzë ka vrarë njerëzit ka ka doshë vra? ka vrarë oni se сега vetë kërkanai fë Pejgamberi fodi imam muslimi ka thonë pejgamberi aleyhis salam kë njerëjut ka thonë shko të shtëpia jote shko larg ka kom bilarg ka thonë shkon në shtinale Besojmë, vazhdojmë më besu Po më së dhe me murë të Pse, pse më smenetja rësullë Allah Ka thonë sënë jam shumë zaift Shumë i dopt jam Më kur ku sënë një mon I ekspozojsh be lave Ka thonë shkonshpi Kur të dvenë e lajli Se unë i jambo i fort Hajde Andaj kur ka artë i kun ka viti gjasht I shtati hizrit E ka artë e pengamën senami ka thonë një rësullë Allah Atë kujtona Ka shku u dikun pas më ndizet vite. A të kujtojnë aja nësullë Allah? Ka thonë, po, ti kur pa të arseftën meke, kur pa të thanë këtau e se ja unë jam i dëmë. Dhe zë, a munë shme paramenu gjithat burë të, bur, të madhë, pengamel e selam? Ska burë ma të madhë se ajë, ale i salat e selam. Dhe da shofë minë e Ramazan, me lejnë Allahu gjitha qëpar burë i ka qenë, pengamel e ale i salat e selam. Burë i ma, me zhështë e ka thonë, sepse pi burëni e s Nukovës e burrimit ar me ar me, me thot dikush a mund të më burrimi më jep 20000 euro? E ti burrimi më thon valla unë jetë ky burri i madh, s'bam i thon jo këto. U thuaj marë jo si kam 20 euro, 20000 euro. Burrnia më thon s'kam vlot. Nuk kam. E dikush ka më në burnis? Po, haj si të djej. Po nuk ban. Po ku ku më jaxh? Njeriu duhet me shtrihet çaqsa e ka mundsinë. Andajse në musibet i nxjerrim pa bindjet tona. Andaj Allahu gjele gjele luhu Shumë prej musibeteve në Kur'an I ka përmen për këtë qëllip Që ndalim pa Lieblu je, li e kun Që t'ju fut Allahu gjele luna në test Tua testoje imanin Andaj Allahu gjele gjele luna e ka, ka bërë këtë prej Prej testeve Teste i tretë Munirë tret e tretë për ta testue Njeriu vetë vetë në cilë e aldezër është ku njeriu ka, ka hal Edhe ka zord Edhe ka nevoj Në kjetëra dhe vëzër e teston bindje në vetë Si e teston vëzër e për cilë zemën në vetë A është i bindur në atë Qka e, ja ofron dhe ja kryin Allah u gjellora Apo a qka ja kryin të kushpinjezve Duk e mosimohu se bejpët Duk e mosimohu se bejpët Por qejmë vëzër Ne dim se njeri u vjen me se bejpët ndë njo Buri dhe gruja, nana dhe baba Jan se bejpët në marë njeri u ndë njo Por kurt lindë njeriu, çka thoin ana? A thoin ana na prunja. A thoin ana na krijoya. Çka thoin ana? Allahu e prunë, Allahu e krijoi ta. E tash për shemb, zakonisht prizmin, prizmin e çafit çka? Po jopa ja. do të kë kjo gruaja. Nuk e kupton ti. Ajo është vetë sebeb, ajo ka çën vetë kanal për marrë njerënin. Ai i cili e ka sjell njerënin është Allahu xhël xhëlalu. Allahu xhëlaka krijoi njeriu. A ndales kur ka njeriu nevoja, kur ka Pun do të më ta kryti dikush, këshire zemën ta në kuaj lidh. Ku është e lidh? Andaj ibn Abbas radiyallahu an e ka shpjeguar se kur njeriu thot, për shembull, kalumën, fëmijët i kanë luajt me zagar, me çan. Ka luajt dikush. Ekso mara. Për çfarë ka thënë? Ka thënë se dikush thot. Te fjalë Allahu xhënë në Kur'an kur e ka shpjeguar fjalë Allahu xhëla, "Wa la taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun." Dhe mos i bani Allahut shirk dhe ju duke e ditë Ka thonë i më një abasja, e dini që ka në përqëllim që tu Ka thonë zonë sa të jo, që, cila është përqëllim Ka thonë, është përqëllim kër një njëri Ka tentu dikush mjë a vedhë shpijen Ka i dhuti me i Edhe kinesit saba e shë që ka pështuë Sën ka hinja i dhuti Edhe thotë, mështë ke zagari Këtu hinja i dhuti Ka thonë kjo shirk Se ja ka përkatsu mbrojt i nkujna Qenit, zagarit Edhe që ka Po mirëve, po një me qeni në lujt luj, i rol Sa i mëske qeni Apo, e kjo dhe zër është puna e bindjes dhe mos bindjes Qa du të me thonë dhe zër? Nga du të me thonë kështu Mëske Allahu me mbrojtjen e ti Se bep qeni Se bep qeni Se bep drini Se bep karta Se bep filani Se bep po filan, nuk e mërojna Ama Allahu që le e ka krypunën A në dhe zër njëri ju mbarët ka e ka zënën e vetë të kësime Shumë dhe njëzë ja për Filan, filani, mështë ke filani Unë e pabuk kështu me Nuk jetë pabuk Nuk jetë pabuk A në dhe zë njëri du të me përkacue Krejta Allahu Gjellalë Ja të stonë bindën Ja të stonë bindën Allahu Gjellalë u vëzër ka, ka arën gjadith të dobet Se Allahu gja thotë qëfar Ka thënë unë jam bela me insanin Jam bela me insanin Unë e kryoj Qetër kush adhurohet Unë e jap furnizim Qetër kush falenderohet Shkëm e zërë, adit dhe Me gjithë do t'i më nëkajmi dhe gjëzje, kjo me anonë sahi Kjo e koptimin e ka të, të sakt Allah u kryon, që të rëkujta i ba të adhurimi Allah u i kryon gjërat, putave ju përkushtu të adhurimi Allah u në qonë në eve furnizim, na i, i, i, shprej i shprej mirë njërë e kuina I shprej mirë njërë e njërzve Me gjithë se dhe zërë, këtu nuk ka kundrështi dhe kundrëthënje Që njëri ju tjetë mirë njërzë dhe njërzë e Një kryon, kryon, një pu, ka të në këtë rrugë nipu për shemb ka thënë ai Sallallahu alejhi dhe sallam, "Mən lëm yeškuri en-nase, lëm yeškuri illah." Kushdo që i thot faleminderit, njerëzit vetë nuk i ka thënë Allahu, as Allahu faleminderit. Mir po, i tër falënderimi ku i nasht e Allahu xhelel xhelal. I tër. Çiqo i tër falënderimi. Ati mund të falënderojë vetëm për sebep. Ti ke qen sebepin. E katërt dallë zërca është pretesa që njeriu mund t'ia ja bën vetvetes në testimin e bindjes së asaj që kur njeriu Allahu e pasuron. Këtu vëzër e pasuron nuk është për qëllimit të pasuria e të holave, por është për qëllimit pasuria e shëndetit, edhe pasuria e siguris, edhe pasuria e diës, edhe pasuria e autoritetit, edhe pasuria e shumë për e pasurime të, të ndryshme se e pa Allahu Gja, edhe pasuria e, e vladve, pasuria e madhe e vladve. E kështë të më rarë. Kër Allah e pasuron me pasurit të ndryshme, e teston Allahu Gjellaluhu, qëpar? Binge në tina. Se njeriu psemo shtrinja thot çaj vlatëmi, çe paratë mia, çe shtëpia jeme, edhe nuk nin, nuk nin nevojë për kërkat. Po më e keqja këtu se nuk nin nevojë, por Zoti i lavhë subhanahu ve teala, se i kam rënë ato tonë. Keni bënë e, e pardoni këthe. I kam rënë. Kush i bën i rënë ty? Kush i bën i rënë ty? Kush i bën i rënë? Pse ti të më di bë? Pasari që e kanë i problematik. Nuk ja palashtron kur vetës në pyetje, cila kjo pyetje. Pse unë ve i kam 1 milion çë jojat is paska buknangur pse çka kitin ha të kalon çka kit këtu më zëron roli kibrit nuk shpjegohet këto pyetjeve zot se nuk nuk shpjegohet këto ndriçje pos më thon çfarë Allahu e furnizon kandoje me sa doje s'kit ti këto gisht hiç hiç nuk i gishtë ana nuk mund të më thon po ku më di më nahta unë jo s'ka unë hiç nuk ka unë Allah i furnizon Çafirat me miliona miljarda çka kanë më thon ata anadhur babai Khalid ibn al-Walidit babai Khalid ibn Walidit gabos Khalidin djal e gabosin djal jeneral Walidin apo andai vllavi Khalid e ka emen al-Walid ibn al-Walid walidihi biri walidesa Khalid ko Khalid ibn Walid djal Khalidi biri Walidit çunqi Walidi e ka shau shumë pejgamberes sallallahu alaihi wasallam babai vet babai Khalidi shumë ka shau pejgamberes sallallahu alaihi wasallam gallonun e ka më mor meta un e ka të çeften atina Pa dhe që për pengamena, salat e salat Dhe këto një të të të të harojnë Allahu në gjelalu Ti këri kurthon dikujna Këri manipulon dikujna Këri ban kurthe Kur ti i ka zonë dishka tjetër A man kurth menës ki dishka tjetër Ti vesh një sa në këjarrua Arabbul aleminin Allahu në këjarrua Dhe aj, Allahu që shfa thot Allahu në dërhin me sti dhe zemë stina Kuj i të shku, ka dhalë, kuj i të shku Andaj që ki, u e lidi Qëfar ka thonë Ka dhe Ka dhënë në kam pare Unë e kam pasuri Edhe unë e kam djem U ka këllu me khalitin Se në natë vakët u ka khaliti Pa besim ta Shurë e që të këtë gjale kam Khalit me beliti A di që farë gjali u kon A di që farë gjali u kon Kër ka boj luft Kër a boj muslimat Në khali Apo në khalin kër të kalërosh Ullë është në ta A i në kam ka i në khali Kalika ngajt, ai kan bashkë me kalin dhe ka luftuar. Do normal para më shoqërbavat kurrë ti çfarë jali ka? Ka çka dosh? Demak kush apo ke problematikë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Hajbe Khalis Konneç. Andaj Amr ibn al-As me Khalid ibn al-Walid kan kan tentuar shpesh me bodambë nga Mesranet dhe Khalid ibn al-Walid ka kontë vrapë nga Mesranet. Ka kontë vrapë, lufta e hud nuk kontë vrap. Andaj kur ka ardh Amr ibn al-As dhe Khalid ibn al-Walid me pranoi Islamin, çfarë ka bëu Zot? Ka falëu Resulullah anay falallahu. A në e falë Allah, së këna dosh me të vra, dhe së paramë nështë fa gjurajnë, kanë dosh me bo, me vra njerën, matë mif të të tokës, Muhamida, sallatës, sallatës, i ka thamë, së gëtë e dorën, së Allah i të falë. E mi, dhe zeshë, që ka i thotë Allahu gjatë që ti babës khalin në velitin në sunën më dëthirë? I thotë për nga me nështë, a me zeshë, a me zeshë, si të cilë që ka krenohët me pasurit e veta, me namin e vetë, me I ka thonë Allahu gjelera për inga mele sëra Dhe zërë kështu nuk vjenë kur anë shpesh Po kjo konë kriminelli madhë I ka thonë lem muë O Muhammed Mirna Vatën e me këta A mu shme për në vëzër Allahu që e ka Gjibrailin E ka Mikailin E ka Israfilin Ka melek Melek me miliona dhe miljarda Ka thonë për inga mele sëra dhe sëra Nuk ka një plan në qilë Vëtës është e zantë me melek E ka Allahu erën E ka Allahu në zetin E ka Allahu virusin Me gjitha ta i ka than Për me madhështu Se me kan Ka kushka me e shkatru Ka thonë dherëni Kjo dhe zër Kjo dhe zër Qaj pjë dhe zër Tho dhe Allah u gjelë Lemme atës ka e kam kriuar Une Lemme vet Vet Dhe zër Paru me than Allah u gjelë ora Lemme vet qëta Apo Allah u gjelë ora me than Lemme mu Të mirë në vet Apo ozë, jeni vetëm e kujtues se kush është Allahu xhel xelaluh, mjafton. Ës me kujtua. Ato shumë prej ulëmave kur kanina por mbretni apo sultana, edhe sultani Gavand mjaft në mesihat, ka thon kujtoi ku dish para Zotit. Kujtoje ku dish para Zotit xhel xelaluh. E ka pa njëri prej eh diktatorëve, eh njërin prej zullumçarëve në kohën e Omowive, eh tu vra ato prej Shka, shka, shka ka thonë, za të jetë më të dejani Za të jetë më të ai cilin a merdo barit të deve Ka shkua haqqaj ibnë Jusuf e thëkafi Që në të smëdoj ma muslimi Haqqaj ibnë Jusuf e thëkafi i cilin e ka vra Abdullah ibn Zubejrin Djalin e qikës të bubekërës i dikur Djalin e esmajës Qikës të bubekërit A më shumë gërë në më dhe tu ditë sahabi Njani, njana qika e bubekërës i dikur Edha Hajjaxhi kur e ka marrë vllajm Nizubin dhe e ka vrar. Ka thon thernmani mu këtu Esmaja. Aja ka thon nuk vi te ti kur veçse se ngrej xaq. Po, pra, pas mundsi me ngrej xaq, ngrejem. Amba e kanë ditë se kjo sahabesh çika e Abu Bakr Siddikut. Edha ka shku, ka shku te spija. E ka e ka nën shmu Hajjaxhin, krijo komandoni sum prem tutshrisa Abu Malik ibn Murade. I ka shku te spija. Ka, ka thon çka mendon sikum baun me djalin tan. Mabullaj, më një zëberin, sahabin e kavra dhe zëmë A zënë njëzit janë që diqëm kërë mërin ego janë kulmë Nuk shërë vetë se vetën e vetë Hasmit kito mimit Thutis Allah u gjëveç këta e ka bon du një Veç ki du të mungua Edhe ka thonë që ka menonë se ku mbo me djelin tënë Ka thonë ngo shë ka bon me djelin tënë Ka thonë djelin tënë Ja ke morë djelin tënë A ma e ditë të shët ka bon djelin tënë Ka thonë për po që ka bon Ka thonë, djali jam ti të kamur a khirejti. Që këllë dhe, më raporti. Ka thonë, ti t'jali temve që du njënja, këllë. Pa funi vunit, ma shumë se me tek s'ka. Pa funi vunit, 30 vjet, 60 vjet, 100 vjet, hargjohën. Që këllë dhe se e me që më konë këgruje? Esma, bint, e bi bekër. Esmaja, bia e bi bekërit, radiallahu anhumma ardhahumma. Ja ka vrat djali në abu abullajb në zubejri, i cili o kanë i djali pari, i c Ka thonë Inna me efset te alejhi dunia Wa hua efset te alejke Akhiratek Ka thonë ti aki prisha ti dunia Pra e kemi hitë Ja e ke nalë pi duniajes Ka thonë ajta ka prisha ti akhirete A vëzër shumë me në nësi mësë mëna e prisha Dikush e neve akhirete Se e prisha duniaje në ka problematika A me mëna e prisha neve dikush akhirete Kjo mështë të kleti Duniaje ashtu e shtu ka më prisha Duniaje ashtu ashtu ka më prisha A me nëse hun bëjnë akhirat A me në Supozoja për vetës kemi jetu 700 vjetë. Supozoja për vetës kemi jetu e nimi vjetë. Kimi jetu dimi vjetë. Nuk një alesënam, ka, ka, ka të smëtu imam, im nuk e thiri, ke jetu e 1780 vjetë. 1780 vjetë. A disa e në këtërveç, e vëzër. 1780 vjetë. Parame, e vëzër, 1780 vjetë. 1780 vjetë. E vëzër e vëzër e vëzër e vëzër e vëzër e vëzër e vëzër e vëzër e vëzër e vë Janë hargjumë, ku anë uhi Ka vdek, ale i salatu selam Adhe zë njeri, adhe e thëtë Allahu gjelë gjelalu hu Në surën E shuara Qka nëse kini mjetu gatë? Që po zëj kimi mjetu gatë? Qumë gatë kimi mjetu e? A venë fundi po, po në fundë Adhe ka thënë abloj mesudi Aje e cila vjenë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Allahu subhanehu ve te do të më dalë përpara Zotit xhelal xhelal. Lutjme Allahun ç'Allahut të leçon, të leçon paraqitjen tonë për para Zotit te bareke u te ala. Allahu ze prej mënirave se si testohet bindja e njëri u cila Allahu zer ose njëri u mos ta habitet në pasurinë vet. Mos ta habitet me të mira që ja jep Allahu xhelal xhelalu sepse ato të mira Allahu zer janë shprov, ç'Allahu e sprovon. Allahu të sprovue. Allahu xhelal xhelal në Kur'an dhe Sunnë al-Fajr, fa amma al-insanu idha mbtalahu rabbuhu Fë ekramehu Fë ekramehu Fë jakulu rabbi ekrame Wë emma i dhebtelahu Fë qadera alejhi rizkahu Fë jakulu rabbi E hanën kella Thëtë Allahu gjelë gjelalu Sa i përket insanit Kër Allahu i jep Ama shka thot Esprovan me dhanë Me i jep I jep I ashtron një mejti I ashtron një mejti Abo Dhe shka thot Insani Rabbi ekrame Zotin kanderu Shë kosa shumë bëm jep Apo, fëdhe Allahuja, o emma, këndrojë hali, idhe më pëtëlehu, fëqadara ali jesë, ka janë ngushtën riskun, e këni bëzër satë ngushtojët risku, sinë i parë, që shqitani, ta qënë menë, cila, shka të bojë Allah, ta shpse e në ali, më një, shpse e në ali, sepse ti ki menu për vetin të të që i shumë i mirë, dhe ti e që ti, pi, dëmonë, ti, dëmës dushë më rishë dhëtë me dhënë, Në në në qmoj alaj Në në në qmoj Asësi Asë e parë, asë e dita Asë pasuria nuk është argument se je i mirë E asë varfuria nuk është argument se Je i keq Nësi i shkon pasuria ove zërë që është argument se njeri o i mirë Faraoni me karunin i shingon gjën e tlitë partë Ska vë di kush ma shumë sa ato pare Ska pasë Qelsin e pareve e ka pasë me dere A mu shë përnë u zërë qelsin e pareve Për me qelë e ka pasë Arkën e madhe palatë madhe Kanarë njërëz u shtarë E kanë morë me dere qelsin Mosëne e kanë morë bash njërëzi E kanë fut qelsin në ndrin Edhe kanë retullu bash Henez me qelë deren Sa komrena Sa komrena A ne Allah u gjele gjelalu për me e boj Brat këtë njërin Nuk i ka thamë ndi kujtë për me shkatruhe E ka shafit të tokë shumë ka E ka shafit të tokë Dhe këtë halë këti njerit Edhe kujtojë halën e pengamberi talë i salatë dhe selamë Kur e ka shtrëngu barkin e vet, se s'ka pas shkëmë hangul Allahu alaihi salatu sallam. Do rkoqja Allahu gjë në jetë nuk ka kriju krijs më të ndarshme se Muhamedi alaihi salatu sallam. Na vëzë zëj më, se do na ket, jos. Shum, shumë se pas ke bën mirë heç, e keni bën po? na sultanat, na përshpia. Pas ç po ditë me maruktas, po di. Ça kjo kjo liksia më e mazë e njëuvo. Spa marusot kur gjao, i çon çerat, herë madh, herë ndjat. Po insan thar, di be kush i jese sa i dob ti. Po likësia be të nështo me dhanë kjo sa e mirë a jo e mirë Për nga mërë të Allahu qëllë e kalonë të uritur, të uritur Ame në vitë këtta, dhe dhe dhe ka vdek me tesha të arnume Në kur dalë në për... cëllën këmishbe, jopë e kjo së shkon me ketë Filozofa, filozofan tesha, filozofan këpuc, filozofan haje Eksu mëra A të nërë ju të më kanë modesh, Allah u qëllë e këto, spro... këto begatishe në japë këtë shprovë për neve Njëzët matë mishë ka e ka kryu avahu gjelora Ndë e kemi përme një shpesë rasë dhe zërë Një ditë për ditë dhe qohët Prej në hasër për nga mele sëram Në hasër ka fletë E në ajo e thurta me, me një Një pas një Edhe kërë u ka quë Ja ka, ka lanë në gjyrë për nga mele sëram Ja ka, ka shtipë trupin e, Pra e ka, e ka munua jo Nuk ka shume but Në gjitët me tokën Edhe kërë e ka pa Ka, ka thonë ja rësullë Allah Ti Në gjithët kjo, hasra, romak të lujt me pare, me jastika. Romak të lujt me jastika. Që e ka thonë për nga mësërra? Shkujt. O, Omer, na e kena në khiret, këto e kanë du njo. Dutë me edo. e çka, çka do, qka të shirojt? Na, o shumë interesant, na, alo në afall të gjithve, nuk jemi pozicionu, shka do, o, vlo, edha i rejtën e du njojnë. Dojt. Nukumun është ti, ti do me etu edhe si një udhë i me vdeksi musliman. Do mi pasmit atë edhe të tromagëve edhe të sahabeve, po nuk shkon. Andaj çka i tha pejgamberi sa më ka thabit, "Tha Omer, ata i kanë dunjon, i kanë harxhun dunjon, i kanë harxhun dunjon, na i kemi të ruajtulla na xirat." Andazë nuk argumenton pasuria për nderin e njerit, por disi vetë do të kishin çën pejgambert, do të kishin çën njerëzit pejgambert, njerëzit më të ndarshë. Njëri për pejgamberin e Allahu xhela ualla e ka vau për çfarë? E, e ka vau për pasonikëve të mua. E ka vënë para pasnikëve më nuk e ka përsëritur ata ndonjë Sulejmani alayhisalatu sallam Sulejmani alayhisalatu sallam me dhe Allah e, e al dikor vdekja i ka i gar vdekja andaj mënyra se si testohet bindja e jon është e njeriu të të mban balancin kur Allahu i jep të i jep të mira dhe të falënderon kur ka të mira dhe të bën sabër kur ka kur ka të liga pastaj Gjetarët e muslimave të qështja e bingjes kanë folë për rrugët se si arrijat bingja. Të të hapim vetëm njërëm prej sebeve, nga se kjo ka shumë detalët të dishtim për legjeratën e arshme, mirë po sa për të hapur temën. Rrugët e realizimit të bingjëve zër janë shumë. Qysh me përfurcu bingjen? Qysh mu konë dë bingë shumë në Allahun që legjelatë? Qysh mu mu i të në memrije si e bubekri dhe omeri dhe othmani dhe aliju, Apo tabinat si sajidim një gjubejti, sajidim në musejib, si sufjanat, si djetarët i më Mahmedi dhe Maliku, që më përgadit e dheze për ditën e takimit, me Allah unë gjelë gjelë. Ka arë një njëri, tek një djetarë, dhe i ka thonë kështë do, ka të shpëtu imam e dhehebio në libën e ti, tarikhul islam. I ka thonë, o oh, hoqë, po du me shku me mësu shkencen e kelamit, skolistika e një orë, sh mësot shk e caktuar, çka injo caktuar për ta mësua fen nëpërmjet ë nëpërmjet logjikës. Andaj edhe sot për shemb, kur ai doin mi thon, më akademikisht hoqës shi thon Teo log. Teo loga. I thonjë çdo teolog. Çka o teolog? Teolog është teoria e logjikës, teoria e logjikës. Andaj hoja nuk o teolog. Hoja nuk o teolog. Hoxha e trashigon ilmin e pengam e sëlam Pengam e sëlam a teologa Nuk o teolog për pengam e sëlam Pengamil a.s. O është pre njezve të dijes Për njezve të ilmit Andaj teologia E ka arë një njeri e ka vetë këtë djetar Pa tonë du me mësut teologin Shkencën e logikës Kële amit I ka thonë Që ka ki me mësut këtë shkencë? Atë vetë Allah u në vërë për skjita? Atë vetë Allah u në vërë Andaj shdo piti o vezet Në të cilën Allahu neve nuk në vet Pse ke një aty Pse ke një me një vet Nuk kam e të vet Më Allahu gjele gjenalu Allahu gjele gjenalu Kame në vet neve Për tri piti kryesore Të cilat dekzohë në shumë Vepra të shumë ta Kusho zotë i jot Kanë e ki adhuruti Kanë e ki dashti Kusho ki binti Kanë e ki adhuruti Kanë e ki zot Kanë e ki ila Me elu Kusho japan i badeti Shko piti e pa Piti e di cila Kur ima ulzimoti, kanë ne kim model. A ka imu Ahmed aleyhissalatu vesselam a big brother. A eki pejgamber aleyhissalatu vesselam a rrugas te rrugës. A eki pejgamber a 20 tiktokave. Kan eki model. Ço kjo pyetja ka mutu vao? Po? Kan kan këshirtë me çka të bjon ai edhe ti? Kan eki çto? Çysh veshës ti? Çysh kamsu pejgamber aleyhissalam? Çysh hanbukti? Çysh kamsu pejgamber aleyhissalam apo çysh kamsu edhe diku tjetër? Ço kjo pyetja vëzë? Dhe e treta, çila feja jote? Çila feja jote? Poth pejgamber aleyhissalatu vesselam sa i përket besimtarit, thot, mele, a i thot, Zotja e moshtë Allah, penga mele së nëmë është Muhammed a.s. dhe feja imë është Islami, sa i përket munafikut, a i qka thot, ah, ah, që të ka thma mele së nëmë, nuk e di, kamëni i dishka, ama nuk e di sigurët, qëko, kamëni i dishka, e di, unë ka gjamija të folqën dishka, Allah i penga mele së nëmë gjenete, po jopës ato të të huptë janë kopë, Unë kom postun, unë kom botën me duçana me, më ngoni angazhuмунë se kujtojnë se Allahu i gjitha ka me vet, sa deti kishit, sa patizoni kishit. Abu Chehna bu po më rancë. Ai keçit mirë pa lëzhat atë. Me se na nuk do më nëse nuk kërkan. Po nuk vjen kjo me Allahun dhe pejgamberin e xhamad besalam. Sikur të plot për njerëz vetë. I lajn adhurimet, i lajn namazët, i lajn vepat e kërkuara determinisht që Ali pa Allahu shkha, i gjitha për shka, se kjo ai zan. E kur ta kish shka ai zan, çka ai zan? Duçatot janë më. Doqarë, myshtërienë në të prit A nëzërë, prit e myshtërien A më parasën e prit myshtërien Njëherë, prit Allahun Gjellë Gjellalë Folmë Allahun të bare kjo e të ara A nëzërë, e hipokriti, nuk e di, kam një diqka A nëzërë, besimtarë, dhe zërë, duhet që ta teston Ved vetën e ti në këto zona Qilat janë se bejpët, me të cilat arrijet, bindja Gjetarë që përkantan, fillimisht Bindja, dhe zërë, është d Pasa i kao disa sebejpe. Pro një e rrët me dit, se bin ja përë, vjen për e Allahu gjellë gjellalu. Ju thebitullahu le dhine, amenu bil kauri thabiti, fil hajatit dunja. Allahu i forcon besimtarët me fjallën e fort dunja. Allahu i forcon. Kushta e forcon? Allahu gjellë gjellalu. Allahu gjellë gjellalu. Andë dhe dhe dhe bënkaj me gjëzije. Kushtë mbështetët në forcat e veta, Allahu e poshtërson unë e baj, unë e di, unë e bona, unë e mundësit e mija, Allah e le mundësit e tua. Sose vet tash, sose, sose vet, anët i shqevëz e njëzit shumë janë interesant, dëbjes mu janë trupin tanë, trupin tanë, lirish munësh me të shmëntuë, kretë, komplet me thonë, ku abë i virusit ta hekna, a më njëzit shka thonë, mjeku mëj madhën bot, më shafiri, mjekë shka thonë, pa, nuk e kena nëndorë, kët. Allah e edh më pa antrop, a ç'do më na virusi? A ma virusi më na po? Atu ç'ka Zoti, sepse njeriu bizë maksimumin e dijes më e pas, Allahu j'a ka lënë shenja që njerzit janë të dopt. Ç'muaj, hajde hake. Largoje. Ado se njerzit do të më ditë se bindja vjen vetëm për Allahu Xhel Xelalu. E kur thuot dhe zë gjithmonë në fe, ç'kjo vjen vetëm për Allahu j'a ç'do më bë, me lut. Me lut shumë. Me lut shumë. Me lëzu fjalën e tina dhe do shejkhu Sulaimani për sebet që arrit të, imie, bep, prej, të arritë, së bindjes është me lexu fjalën Allahu xhelu gjele xelalu kur çe zoti sepë ai lexon Kur'anin për lexon fjalën e Zotit dhe po munohësh me uafru ta Allahu xhelalu Allahu të të ston prej prej bindjes doras kryesisht Allahu xhelu xelalu iab bindje njeriu në bazë të lutjes që ja van Allahu te bareke te bareke ve taala sebepi por e çdo të flasim pak më shumë se uh, kemi disa prej fazave që do t'ju shpjegojmë tek ilmi Se bepi i pa vëzër është ilmi Dija Sepse nuk mund është me arrit një diqka nuk e diqka është Nuk mund është me arrit një diqka Pa e pas një perceptiv Pa e pas një perceptiv Po shimë vëzër Kur thot t'i diku ishtë bema një gotë Apo një gotë Edhe ta shtit e di gotën Qisho, rreth Apo Edhe kur thujet për shimull gotë e kuqe Ta shpër shimull teki qtu gotën e bardë Ati kushtot, nigot e kuqe. Ti ndrunin tan çka ban, e vizaton trummin ia shpejt nigot kuqe siç dukon. Apo. Apo për shembot ena e bardhë, e vizaton trummin shpejt në enë të bardhë. Lapsi i zi e vizaton shpejt apo? Çiki vizatimi i shpejt i ndryshimit të ngjyrës, për shembull ena e bardhë, ena e zeze, ena e kuqe, ena e kaltër. Ti ha ja gjën truvë që i vizatoni para mendo. Çka që i thon, çi thonin son sireti krijum trum. Çi soni dhën të saur perceptim. Pas qyrem. Njëri vëzëron është Kërejt që ka di me pasyre Kërejt që ka di me, me Me që ka pa A pa E mirë Që është mundet me arrit njëri njëri njësën se të shka Nuk e ti qka A në përgjemi më nëse njëri u vëzër Përgjemi më pak në dalët Përgjemi më pak në dalët Pse në nuk mundet me e kuptuhe Si du këtë Allah u gjelluar Si është Allah u gjelluar Se përgjemi më nuk e që që që që që që që që që që që që që q Përshimu, ti du kjo gota si kjo A po thu, përshimu, kesh me një venë e pashnja Ishtë si rëmullak si 4 si orë Filon me përshkrujt po I po ti kret përshkrujme t'i men nga huazimët e Aso ishka i dinjeri A mund është me përshkrujnë një diçka Kur, kur, kush s'ka pot në gjajshën Lej se kemi thli ishe S'ka ish, si Allah Përshimu, paramendo me përshkrujnë një diçka Veç t'i ekipa As një sen s'asht një gj Për shembull, te dietar për shembull është e njohur, ë, pse për shembull uji s'ka gjyth dhe nuk ka chije. O njerëzit ose i thon tejhaus. Kjo është domosd vetëm sa për me, por shkruaj chije për shembull njerëzit thon ujë amël. Por realisht duhet të mëçi çejët me bojë amël. Apo ajë në esencë vërohet është, është neutral. Është neutral. E kur janë pyet disa prej të parëve të muslimanëve, thon pse uji është këtu neutral? Se s'kongjyr? Ka thonë se për e ujtë buron jeta Po e kongjyrën e jetës E kongjyrën e? e jetës Mirë po, ti gjdo perceptim Qka e ki për diqka, e ke pa po. A munë është me përshkut diqka qka se ke pa? Po? Jo Dhe se, që kjo, qa për ta kuptu Sa është i dënsishëm ilmi Ilmi t'i besi rejtët Ilmi t'i besi rejtët Tho që e khulisamu t'i mi, Rahim e Allah Sa ma shumë që ka njeri ilmi çat shumë më shumë ndimi i porshkrujci si rëtet. Për shkak të kta, andaj el më vërejt ta mundson më shprehë më ndryshe. Ta mundson me fol më ndryshe. Apo, andaj përshimu, disa për shembull, disa britëtarë për shembull, kanë dhënë çish me dallun në njerëz që lexojn shumë, kanë dhënë këto që shfot. Këto që shfot. Shumë njerëz për shembull thotë i komlexuave 500 libra. Emancëse ndërton një fjali. Jo, ja, s'ke lexuar, më pas do të lexu. Nuk falë se gjë kështu. Apo, nuk falë se gjë kështu. Andaj më zot, sa më shumë që një njëri ka ilm, ka edhe perceptime të të shumë ta. A të të të ja shafëzër në Kur'an, imam Shafi, ju, rahime Allah, kërë ka përmen të puna e e gjazit, fe tu bi mithlihi, fe tu bi surat i mi mithlihi, s'jel në ju në Kur'an, në surat në gjashme? Pse vëzër njërzit në mundën me e pru në surat Kur'anit? As aja shka është Arab shakalind, aja shka e kamësu Arabishën, as më mbledh këtë Arab në surat Kur'anit në mundën me e pruat. Para sot pyetja, kurunë e kuptoi kët kët fjali. Pse s'më e thon gjajshme? Pse s'më e thon gjajshme? Dozë për shfar, i m'shafiu te parlament, kamermen edhe e xhurjali dhe kam moment jetar shumë të, të cilët janë marrë me studimin e xhusëve arabëve, dhe çfarë kanë thënë? Ka thënë nuk ka mundësi me të thon dikush në fjalë si Allahu, për shfarosia, sepse duhet të pasë ilm sa Allahu. E a mundunësh me pas ilm sa Allahu? Jo, po sunet u fjalën e si Zotit. Aspe nga me dhe, se rrët dhe sëram, s'ka mëjt me thonë një fjalli si Kurani, pëse? Sa ja njeri, a ja njeri E Allah u gjatë se e thot një Kurani një fjalli? Në e ja kuptojna, po s'mu në me thonë njësoj Se, ti përshemull, me janu menën, me janu menën Edhe fjallimin e hoqës ma oratorën botë, me janu menën E mëson, e mëson përmenjë Ti s'di me kryu vetë Po ti kujsojmë kjo po, e, e mar poezinë që e ka thon poeti më i shuar i historisë. I, i thon fmijës, "Haide, përsorritë, përsorritë, përsorritë, përsorritë." A dhe e thot nisi. Apo nisi atë. Amë, aka ka mundsi, për shembull. Në në në kët në kët zonë te Kur'ani, më mësu përmes përmes përmes më thon, e tashmë e di çish folët Kur'ani, çish e thot Allahu, e tash kam u mësu vetë më thon, e jashtë më. S'ka mundsi. Andë e kanë quë njënë prej Arabëve, në kohën e pengamberit Alehi Salat dhe Selam. E, e kanë quë e dy ajetët e para surës e lmejde, lezëve të shpia. Ajeti parë dhe ajeti dytë, surës e lmejde, surja e pestë, ajeti parë dhe dytë. I kanë dhënë, ka arë një njëri të na Muhammedi Alehi Salat dhe Selam, po thot që jo profet, pengamber, pizbret Kur'ani. Ka thanë, nëse do një me mërdzu, benë një ajetë njëjshëm. Si ta benë një soj, unë e Je kanë dhënë dimuj Matë fortit të arabve Matë fortit Provo, këne Izdel, këne nuk del Dimuj, o dhe zër A shka më interesant se arab të janë në mjeshtrit e gjurës A mu shka para mu dhe zër, për shemo tash Ka prish ki telefoni E tash të jë qonë firmen Qaj e ka produkta thonë, Me thonë, qaj ke bosh, s'u në me regulluar Nuk më në, po qysh po kjo A janë shkonjat e juve A janë shkonjat e juve, po A, a i di një arabë A e një gjuhë në arabe, po Në fund që ka thonë A jetë një Më lodhë Nuk, nuk, nuk minë a me thonë Ka thonë se Ka thonë si ka mundësi me di fjali Me urdnu Me thyr Me ndalu Me kërsnu Me alarmu Me përgzu Me një fjali Me lidhë lidhë se Kushe din Kur'anin E din se Kur'an dhe zërë mrekulli Kur'anin është mrekulli Ski mundësi me, me formu e një fjali Si dush me e provu e Sidush më provu Ebubekri Balqilani, rahimeullahu çfarë thot. Po Tho, sidush më provu kur të lexojësh Kur'anin. Sidush më provu se nuk ban as në shprehje jashtas që ka thënë Zoti ndroje. Për shembull, ta zojna. Edh et, edh et, u bë Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A ka për shembull dëni emër tjetër për për shembull Alamin? A po? Po ka. Për shembull, Alamin i thonim botës. Alamin i thonim botës. Botës i thonjë gjënë arabe me shumë emra Por shumë i thonjë khalqë I thonjë këvnë I thonjë makhlukë Shumë emra Nëndrojë Qaj por shumë i thonjë Elhamdulillahi robbil këvnë Por shumë i parë më lu një imam e në zhu Elhamdulillahi robbil këvnë kjë Kë i thonjë E, ka dole me Nëndrojë ki As një shpreje me e mor Këtë fjallur në gjësë arabe Kënë emrin bot të alemin Me ndru Thu jo Allah veç Alemin Ta, vjen veti. Çfarë kanë thënë dietart? Nuk kusht e njëjtat e hadithit. S'është njëjtat e hadithit. Nëse mëni hadith, edhe mëuno është për shembull mëni shprehje, më e morni shprehje tjetër. Nuk iq larg. Pse? Për shembull dietart kanë thënë ë uh, lejohet dënë herë me kaqzu hadithin me më ano. Pse? Se s'është pallje. Jo e marrni fjalë apo. Për shembull na kurtojnë allëzat, veprat janë sipas çollimit, sipas njëjtit. Nëse na në thuat ç'i ka thënë bënëza mbukvalesh. Sepse më sambu folë çka thon. Innamal a'malu binniyat. Tju, e ka formuluar fjalë. Ana shka thojna, veprat janë sipas niyetit. Bashkë ka dallim ç'kjo me kta. Me hi, me hi, me, domthon, me me e kshyr detaj, këtu ka shumë mangësi, fjali. Nuk nuk e portretizon të të 100% që ka thon pejgamberi. Mi për shka me va, që kjo po çka me vao? Ç'kjo fjali më ngat. S'kenati der fjali. Mir po, te Kurani bezë nuk është e njëjtë. And Kurani nuk përkthehet që nuk përkthehet. Sikur të shpërqi Kur'ani ishte fal namazin me përkthim. O menjë Kur'ani përkthehet. Allazë për gat arsye ilmi ose sebebi i parë që arrin njeriu me pasbindje. Pse ilmi vëllazër? Sepse ilmi të kallzon çka është pa bindje, çka është. Mos m'u ka ilmi as ne morna vesh çka çka është. A mund të nis shurdhit me kallzu për shemb? Marri në subzim këto. Ose njëri shurdh. Edhe thukshira me dor ka me të kallzu Qish du këtë zani I më shën Një shërë dhe kur s'ka një zan Edhe një një një vend thot Qik i një një shërë Prova më shë me e bin qish du këtë zani A më shë me e bin Ose një dëverëmër Ska pa kur du një janë Kalin dëverëmër a, a kiti format Me të prekme Me të shtipme Me, me të, me të e, fërkume Mi thonë A pe kupton qish i be me pa dritën Mi pa gjërat Ska mund qëve sepse sepse kjo e bën vetëm shisat e pamburit, vetëm shisat e dëgjuarit. Apo, a mundsh me e bë di kan me shijuë, nëse për shembull e keni bën korona kur të u pkeshia. A hongrë buka, a hongrë bar, a hongrë haker, nisoj u kon. Kush e ka pas korona dhe din. E çka çka do të shin? T'kalon, të vend shija, apo do vetë shka ard, shumë icave ju ka kthie. Shkoj të shija, kuam shija. Përndaa Allahu që ka kriju langjet, ngoj shka janë të djua, langje të ndryshme. Ato ku të përzijën, me atë qëka e ti e merë, langi, Allah i ka dhanë, asik kodi, thot e amël, e hidhur, pach me amël. Ti akibohë dhu, ti qështë e di se një qaj i ka një lukë që qërë që që dhe në tre lukë. Pika e di, ojo shkërim rrena? Sa ta të kërkojsh? E, e, e pas një mytë në që qërën. Qëka të kalëzoj që kjo shia? Meja hek njerit që këtë shien, s'ka diçka qëja ban me diçka në shia. I banë me durë, e trash, e butë, e amëllë A më kërë e ka njëri shimë i së të ufuë Provojëme, provojëme, s'kena shka me folë E ilmi blezër i qelë gjera qështu I shet gjera qështu A në dhe të të i bën kajim e gjëzirë në zedën me atë A i cili ka dje e ka brendinë e tina matë malë se dhënjoja Sepse a i me ilmi në ti shëa mëshë mësa sa është Sa është botë, a në dhe të i shëa njëri u përgjë Ti thukë, kadahle për se kjo është maja vogël se dille Pa më dhe të në studi e dille Unë se dhe hanëm, se dhe ijet, se dhe i tokhën Dhe se ilmi i qëlgjara Dhe të shpjohen apasaj se si, se si në përmjet ilmit dhe në përmjet dijes Arje dheri tek, tek bindja Elusim Allah, unë gjele generali që Allah u të bare kjo e tëra Ti imbu zemë atona me bindja Ta banë Allah u të bare kjo e tëra Që zemë rajon të bindet në Zotin e madhë Të bindet në akhirat, të bindet në dëbinde se do dalim për para Allahu xhella xhelalu do t'japim llogari. Elusim Allahun te bareke ve taala se Zoti on xhella xhelalu na mundson se pasi që jemi në muajin e parafundit të Ramazanit, elusim Allahu që Allahu na mundson me hinë Ramazan duke qenë me shëndet edhe me iman, elusim Allahun te bareke ve taala se Zoti on xhella xhelalu na mundson që të bëjmë vepra të mira, me të zot e kënaqim Allahun xhella xhelalu dhe e largojmë vetvetën ton nga hidrimi tina. Allahun, vëtale, i tina, elusim Allahun te bareke ve taala se Zoti on xhella xhelalu na mundson që ا ذو وقبر اسا يبون يبون بريت الله جل وعلا اتي كيا كيي تشلوار كا تشين بري الله اتي كيي مي غابور كا تشين بري مي و بري الشيطاني تليس مي الله جل وعلا نا فال اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين